Programmet præsenteres af d Christian og øh, Lynge, det er godt at se jer på sådan en øh, højhældig onsdag, hvor solen for første gang er ved at snige sig øh, frem på mine øh, breddegrader. Niels Christian, jeg fornemmer, at det samme sker hos dig nu. Ja, det ser lidt bedre ud. Der er lidt hul i skyerne. Nu er der også været grådt en uge, altså. Det er jo, <laughs> det er jo slet ikke klar over, den var der endnu. Nej, præcis. Lønge, der skætter solen er altid på. Nej, det ved jeg ikke. Ikke udenfor i hvert fald. Der er stadigvæk lidt, lidt grå skyer her. Nå, det ser jo meget godt ud, det jeg kan se herfra. Jeg ja. håber, at I har det godt i disse coronatider. Øh, det ser ud som om I stadig er stående i hvert fald, og det er jo et godt tegn. Yes. Øh, vi skal øh, have snakket lidt øh, Superliga i øh, dag, øh, som vi jo som regel gør. Øh, Vi nærmer os slutningen på efteråret og begynder så småt at kunne øh, tegne streger hen over tingene. Den endelige evaluering tænker jeg, vi venter en uges tid med. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke med jer omkring, til at starte med, Midtjylland og deres første udfordrer øh, udfordre i Superligaen, øh, Fordi jeg er faktisk en lille smule i tvivl, selv om hvem, hvem man skal betragte som deres første udfordre øh, i denne her sæson. Fordi stillingen er jo øh, stadig til den tætte side. det ligger jeg på ingen med Brøndby efter øh, seneste runde. Øh, men Midtjylland ligger stadig lige på toppen. Hvor, hvis vi starter der, hvor stærkt er det egentlig, mens de har haft denne her Champions League kampagne kørende, for vi var jo i tvivl om de ville kunne begge dele? Ja, og det må vi jo sige, den har de jo bestået. Altså, de har bestået den hjemlige turnering i forhold til at ligge i toppen, og den er helt i toppen, som du siger. <coughs> og man kan egentlig sige, at jeg synes, at der er sket ret meget i den her Superliga over de sidste runder, som ikke ligner det, vi har snakket om tidligere, nemlig at det er meget tæt, og der er to i bunden, som kommer til at slide voldsomt, hvis de vil fri af af de to pladser, og ellers så ligger det, så ligger alle holdene inden for, hvad det i dag, 7-8 point eller sådan noget, de 10 hold, og der ved at vi, at to 3 runder, så ligger man lige pludselig i bunden af de 10 hold, og hvis det modsatte sker med gode tager så ligger man i toppen, og sådan er det, og hvem der bliver den ene udfordret, hvem der bliver den anden udfordret til hvem, det synes jeg er halsløst gærning, fordi så kommer vi i hvert fald til Maja og kigge historisk på det, fordi det er jo ikke sådan, man kan sige, at Midtjylland har fået for få point, eller FCK har fået for få point, eller OB, eller Alle har haft kampe, de synes, de skulle vinde, og så har de sikkert også haft kampe, hvor de har fået lidt til den gode side. Og efter så mange runder, vi har spillet nu, så tror jeg, vi ser et billede. Men det billede, det fortæller os, synes jeg, at alt kan ske. Stort set også, hvem bliver mester, hvem bliver de tre øverst jeg har sådan fra starten, synes jeg, at det var let at gennemskue. Det synes jeg ikke mere. <laughs> det har udfordret os lidt, og det er den der liga overhovedet kommet i gang, med. Christian, er du også... Ej, du havde nok heller ikke skudt top 4-6 stykker til at se ud, som den gør på forhånd. Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Der er vel ikke så meget forskel på, hvad, hvad der er ind og ude. Altså, der er jo ikke meget at sige til. Det var en lang forklaring for Lønge, men man kan jo kort det ned til at sige, at der er jo ikke noget, der er afgjort efter de her 12 kampe. De bedste hold har to point per kamp, og det er jo det, man siger som minimum, man skal have, hvis man skal op at gøre sig gældende omkring medaljepladserne. Der er til gengæld ikke nogen hold, der er stukket af. Det, der er mærkeligt i år, synes jeg, er, at normalt plejer der at være et eller nogle gange to hold, som får utrolig mange point i starten. Altså, og nogle gange kan man sige, at det kan nok være, at de har fået skravet sammen, så de næsten kan blive svære at hente. Det er jo så ikke sket i år. Til gengæld er der jo så to hold, der har fået øh, overraskende meget, meget få point. Øh, det kan godt være, at Horsens og Lyngby ikke er favoritter til medaljer, men jeg synes godt nok, det er, øh, det er en stor negativ overraskelse, at de har klaret sig øh, pointmæssigt så povert, øh, som de har. Øh, så man kan sige, på den lede bliver der nok ikke, øh, jeg ved godt, der er et slutspil, nedrykningsspil, men altså, jeg tror, det bliver meget svært for de to klubber at, at, at klare frisag, så nedrykning er nok det, der bliver det mindst spændende i år, hvorimod jeg er enig med Lønge, altså en stime på en, en 2-3 kamp i streg for et hold, ja, det bringer dem helt op i toppen af, af ligan. og øh, omvendt øh, løber man ind i en øh, 2-3 nederlag i streg, øh, så er man lige pludselig på den anden side, så øh, den der top 6-stilling øh, den tror jeg bliver spændende lige til det sidste, så vi kan se et uh, spændende forår imod. Det, jeg synes, der er mest ærgerligt uh, i det hele taget, det er jo det her uh, coronahaløj, vi har. Um, jeg må sige i hvert fald personligt, det har taget altså meget af glæden ved at se fodbold uh, væk fra mig. Uh, det er uanset om man engang imellem præster sig ud og ser en kamp live, eller uh, ikke mindst, når man sidder og ser den på tv. Det kan man undre sig lidt over, man altså det der dåselyd og de der tommeltribyner, øhm, det er altså noget forlårende noget, og det, er, det viser bare, hvor meget fodbold er afhængig af øh, de, de meget store fanskarer der følger fodbolden. det synes jeg har været det mest negative ved, øh, ved efteråret. Øh. Og det gælder både nationalt og internationalt selv. Øh, gode Champions League kampe øh, har jo været sådan noget sogat så fodbold. Øh, og det er jo ikke, fordi spillerne ikke gør sig umage, men jeg synes virkelig, at det har været sløjt, og det, det er jo sådan, at man, man organiserer næsten ikke at se på det, fordi det er, det, det er helt atmosfære forladt, ikke? Jo, det er svære at bevare fokus på det, i hvert, ja. hvert fald sådan en hel kamp igennem. Øhm, hvis jeg lige må afrunde FC Midtjylland, så havde vi dem vel øh, som øh, hvad kan man sige, mesterskabs, i hvert fald små mesterskabs, delte mesterskabsfavoritter da sæsonen går i gang. Har de spillet sig til større mesterskabsfavoritter her 12 kampe ind i sæsonen, eller, eller hvordan vurderer I det? Nej, det synes jeg ikke, de har. Altså, øh, i sidste sæson, hvor de jo vandt et, et meget suverænt mesterskab, der var de jo på et tidligt tidspunkt, øh, jeg var lidt inde på det før, øh, meget, meget langt foran. Øh, I år har de øh, formået at holde skruen i vandet, og de har vundet også nogle af de grimme sejre, nogle smalle øh, 1-0-sejre eller 2-1-sejre i kampe, hvor de måske ikke helt præsteret så godt, som de kan. Men det er jo det, der kendetegner et tophold, og det, der synes jeg på den del af det, har de i høj grad bestået. Så de er der, hvor de skal ligge selvfølgelig, men de skal jo ikke kigge så meget tilbage for at øje på en hel masse. Så hver eneste kamp, de skal spille, bliver en kamp med faktisk en direkte modstander. Så det er det første stykke tid her. Og de er jo selvfølgelig jagtet på en anden måde, end de har været tidligere, men hvem er egentlig, lønge, som du ser det, deres første udfordring i ligaen lige nu og her? Jamen, altså, det, det, der ligger jo fem, seks hold, og det er et spørgsmål om <coughs> hjertet og hjerne, hvad det er, man kommer til at, at nævne her. Jeg, jeg vil sige, at... <coughs> det lyder som er umiddelbart. <laughs> <laughs> Nej, det ved jeg nu ikke, men jeg synes også, de er med der sammen med nogle andre. Men, men jeg synes, den største overraskelse for mig, og det skal jeg det er ikke for at snakke ned om dem, det er, at skal de bliver en der. Jeg var sådan ret sikker på, om de får lige en god periode nu og så videre. Men nu er jeg bare nødt til at sige, hvorfor skulle de ikke kunne blive top tre, når de er det efter de antal kampe, vi har spillet nu. Så jeg er meget overrasket, duperet over, at de holder ved. Så jeg har det sådan, uanset hvem de skal spille imod nu, så har jeg ikke noget at give på forhånd, fordi Sønderjyske de har været stabile over så lang tid. Og det ved vi, hvad det gør ved fodboldhold, hvad det gør ved træner, hvad det gør ved klubben de har selvtilliden og kommer de godt igennem sidste runde og kan få lov til at holde hjul på en anden, tredjeplads eller hvad det nu er, det kan blive til ja, så skal vi regne med dem til foråret også og hvem de andre bliver, jeg synes det er sådan et halsløs gerning At det her GF, er det ÅB, eller det være Brøndby altså Brøndby har været stabil i lang tid også og jeg synes der er en tendens til, at Brøndby bliver bedre og bedre de unge spillere, de har på holdet, synes jeg er ved at shine nu Øh, hvad hedder, en uger, som vi jo for lang tid siden sagde, at da han ser ud til at, at få noget af sit talent nu. Jeg synes, han bliver en til monster deroppe. Og øh, kan de få bare lagt lidt på. Og så er vi jo selvfølgelig nødt til at sige, at FCK er kommet i gang, når jeg siger nødt til, var det heller ikke negativt men. Men jeg har haft min mening om at de overhovedet nåede deroppe. Men, men det er jeg nødt til at ændre nu, og så sige, at selvfølgelig vil FCK få en, en rolle i det her også. Men i det er jeg siger, at de er stensikre på at blive et eller to. Eller for den sags skyld Midtjylland. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at øh, oven i de andre fortrædeligheder, jeg har, så kan vi være glade for, at vi har en liga, der ser ud, som den gør nu. Vi har jo nogle gange haft, som helst Christian var inde på et par hold, der nu har været 11, 12, 13 point foran, eller sådan et eller andet. Og det er heldigvis ikke sket. Niels Christian, du behøver ikke sidde og vente så utålmodigt op, fordi jeg har ja, nogle gange men, lagt øh, mærke til, at du han, også snakker længe. <laughs> han fly, ja, jamen, jeg ved det godt, men der er blevet rigtig meget af at vil jeg sige. Men må og jeg ikke dykke ned i en af men, gangen, Niels Christian Asper? Du vil sige jeg jeg noget sig, først. Kom med. Jeg vil bare sige kort, og, og, og det fordi, jeg elsker sådan noget med, hvordan det plejer at være, og statistikker og den slags ting. Og, og, og, og man skal jo der, der er to ting. Det er altid vigtigt at komme fra parronen, altså fra starten af turneringen for at samle nogle point sammen. Um, men øh, der skal man selvfølgelig holde kadancen. Vejle øh, startede jo øh, i fanfare og øh, er gået fuldstændig i stå. De har virkelig brug for en, øh, en vinterpause nu. Og så skal man heller ikke glemme. Det, der er specielt i år, er jo, at sommerpausen har været utrolig kort. Ikke? Altså, nu skal jeg ikke bare tale om FC København, fordi de har stort set slet ikke holdt ferie, fordi de spillede så meget Øh, europæisk fodbold øh, efter sæsonen, og, og det ødelægger jo faktisk en, en stor del af opstarten, den normale opstart, man skal have. Så der er ingen tvivl om, det gælder for dem, men det gælder også for de mange andre klubber i den, i den her periode, at man ser frem til nu noget juleferie, og så ser man frem til forberedelserne til forsæsonen. Og der skal man huske, at når nu alle klubberne kommer ud fra fitnessrummene, øh, og øh, duften øh, jeg ved ikke om det nå, og sker allerede i februar måned øh, duften af nyslået græs øh, bortset fra op i Nordsjælland øh, så kommer alle hold ud med fornyet energi og øh, der ved man også at øh, starten af øh, forsæsonen efter sådan en vinterpause der kommer der altså nogen ud med friske muskler og, og friske vitaminer og der kan, der kan ske meget i tabellen og med så tæt en tabel som vi har nu øh, som vi var inde på før 2-3 sejre, lige til at starte med i sådan en forårssæson, det kan bringe enhver klub enormt langt. Så øh, det, bliver, det er uforudsigeligt lige nu, men det bliver meget spændende at følge starten på foråret. Og det var vel i virkeligheden også noget, der... der, der noget af det, vil jeg sige, der cementerede FC selskab sidste år, at FC København kom overraskende dårligt ud fra, fra vinterpausen, og på den måde ja, fik de, Jeg tror slet ikke, de kom ud, gjorde de. nej, nej, det kan du selvfølgelig have ret i. Men, men øh, lad mig lige prøve at høre, øh, hvis vi lige tager fat i Lyngge, var inde på et, stø, et par af dem, men hvis vi lige dykker den lidt ned i Brøndby, øh, fordi jeg må sige, at jeg er overrasket over, at Brøndby stadig øh, ja, ligger af point med, med nummer et, FC Midtjylland, øh, her 12 runder inde i øh, i sæsonen, hvor, hvor stærkt stærk et brøndby er det her, mens Christian Lønge var inde på det, så du kan måske tage dem. Jamen, øh, der er bestemt øh, gode momenter i det her brøndby -hold. De har spillet nogle øh, ganske udmærkede kampe, og så har de også haft nogle kampe, øh, hvor, det, hvor det bestemt ikke har hængt sammen. Uh, de har også haft øh, undervejs øh, lidt, lidt medgang i nogle, i nogle kampe, hvor de har øh, fået nogle sejre i hus i, i overtiden. Men det hører jo også med til det det, jeg synes, der er øh, bemærkelsesværdigt, det er, at man trods alt har, forstå, har formået at sætte nogle længere stimer af sejre sammen, fordi holdet består jo af en række øh, ikke fuldstændigt, men øh, der er mange unge spillere på holdet, og der ved man jo, at unge spillere kan tilføre noget energi og noget friskhed, men de er også mere, øh, hvad skal vi kalde det, formustabile, end de måske mere øh, prøvede kræfter. Og det er det, der er afgørende for, for Brøndby, er jo, igen, øh, kommer de godt fra start i foråret, hvor de kommer ind i en stime, og de unge mennesker øh, får tro på livet, så kan Brøndby blive meget sværere at blive med omvendt. Hvis de, øh, de her spillere får lidt øh, formnedgang, og lidt mere formudstabile, ikke helt får det til at spille, jamen, så kan man også hurtigt øh, ende nede i midterfeltet. Så igen, øh, uforudsigeligheden, og det er jo det dejlige ved fodbold, øh, uforudsigeligheden, den er umulig for os der nogle gange skulle være øh, styret og være manager omkring det, øh, det er skide irriterende, men sådan, og det er fodboldens eneste væsen, det er uforudsigeligheden, og det er jo det, der er saltet, det er det, der er spændende, og derfor tror jeg, at vi går en øh, meget, meget spændende forsæson i mødet, vi kan glæde os til, forhåbentlig med nogle tilskuere på lægterne. Ja, men man kan sige sig et, et billede af det, vi begge to er inde på det her med, hvis man har lidt, <coughs> lidt gang i den i nogle kampe i rap, der er hesten og fra Anders, jo et godt eksempel på hvad der egentlig sker, når man lige render ind i de der 3-4 kampe i rap. Fordi fra at være en af dem, som man sådan tænkte, det er måske et af dem, som Horsens og Lyngby, de skulle sådan sætte på, de kunne komme i nærheden her. Ja, så er de deroppe i puljen med alle de andre. Og når man får de der serier, og jeg husker ikke, jeg har sådan siddet og tænkt, at det er uretfærdigt, de vandt, så er de altså kommet med os, og det er derfor, den, den bliver vanskeligere at skal til at gætte på lige nu. Øhm, hvis, jeg runde, hvis jeg lige må runde Brøndby af, Niels Christian, det du siger med uforudsigeligheden, øh, fordi man sætter sig så ungt, som man alligevel øh, gør øh, på ret mange pladser. Øh, hvor, meget, øh, hvor meget den kredit skal, skal tilfaldes, Frederiksen? Fordi jeg tænker, det må kræve noget ekstra for en træner at holde et hold stabilt, når du har de her mange øh, unge spillere. Ja, både og. Altså, jeg synes, det virker. Jeg har jo ikke insight kendskab til, hvad der sker på træningsbanen. Jeg har ikke været ude og gik på deres, deres træning. Jeg har set nogle af deres kampe i tv. Øh, og jeg er indtrykt af, at han gør øh, et, et ganske udmærket stykke arbejde. At det der det er det jo fantastiske ved unge, unge talenter, det er jo, at øh, de tilføjer altså noget energi, og de gør nogle ting, øh, som øh, også engang mellem gør arbejdet lettere for en træner, fordi de kommer med noget fandelig voldsked, Øh, og de øh, sparker på mål og de tager nogle driblinger og de laver nogle afslutninger og hvis de kører for dem og de øh, får den selvtillid med på banen så kan de jo gøre en stor forskel øh, det der så er problemet som jeg siger det er jo bare at det kan ikke undgås at, øh, at, at unge spillere også får øh, form formnedgange ikke fordi de gør det med vilje men, men øh, det er sådan set en del af det for det er svært at håndtere nogle af dem vil også risikere øh, der kommer meget hype omkring den mediehaløjet omkring dem. Det kan også være svært at håndtere øh, for en ung spiller. Øh, så det er jo det, der er usikkerhedspunkterne øh, i den her samling, men man skal tage det gode med så lang tid, man kan. Altså, det er, der er ikke noget så godt som et fodboldhold med en meget, meget afbalanceret blanding af rutine og talent, øh, som sammen faktisk kan skabe nogle faktisk bedre resultater, også nogle øh, sjovere fodboldkampe. En, øh, hvis man bare har en flok gamle kameler øh, på græs, øh, undskyld udtrykket. <laughs> det var et godt udtryk, synes jeg. Øh, Lykke, øh, jo, Lønge, det var dig jeg vil øh, videre til, fordi nu var du selv kort inde på, på FC København, øh, som jo var lige ved at skrive sig ud af, af det her teaterstykke på et tidspunkt, i hvert fald i vores øh, bevidsthed, i nogle af jer vores bevidstheder. Øhm, men nu har de så vundet tre kampe. Det var jo også kun, kun i øh, ikke? Nå, jeg troede, det var ja, nu sige. Ja, nej, nej. Øh, hvad er det for et FC København-hold, som du har set på det seneste efter? Nu har de så de her tre, tre sejre sammen. Jamen, det er jo let at sige, at de har forandret sig væsentligt, og det er et helt andet udtryk, de kommer med nu. Øh, og sådan er det jo, når et hold vinder. Men, men jeg synes, se ud, som om der er lidt mere energi i det nu, eller noget mere energi i, i, i det, og tro på det. Og det er selvfølgelig væsentligt, og det gør de også i FCK. Det gør de jo minder hinanden om sådan, at den selvslide, som er kommet ind. Og det her er jo godt for alle at prøve at lære, at selv et rigtig godt hold med rigtig mange gode spillere, hvis de har lidt modgang, øh, så bliver det lidt sådan, at selvsliden selv på sådan et hold, forsvinder. Og den tror jeg, vi kan være enige om alle sammen, at den var svær at få øje på for nogle ti siden. Men nu har de så vundet de her sidste kampe, og det har jeg jo været ind på. Det går stærkt, som den her række, den der skulle sammen. Og lige pludselig så har de fire point op i dag øh, til, til førstepladsen. Og det kan lige så godt blive FCK, som det kan blive nogle af de andre, som jeg har været inde på. Men jeg er ikke, jeg er ikke blevet så betrykket, hvis jeg skulle snakke for FCKs vegne, Jeg er ikke blevet så betrykket, at jeg, jeg mener, at det er en selvfølgelig, de kommer derop det, det har jeg ikke set endnu. Fordi de kommer til at møde voldsomt meget modstand, når vi kommer ind i den nye sæson, og alle hold, de skal til at virkelig og ræbe sejlen for at nå de målsætninger, de har. Og det vil for de fleste hold være top 6. Giver det lidt lavere blodtryk for sådan en KB-mand, Niels Christian, med tre sejre i træk? Nej, jeg tror da, at de er velkomne, er der ingen tvivl om. Og som nu har vi sagt det 10 gange, ikke? altså Sejr skaber jo selvtillid. Sådan er det jo. Så er det på alle hold. Men, men altså, den iskolde kendskærning er jo bare, at efter København kommer direkte fra en europa -Cup, succesrig europa -Cup kampagne tilbage til Superligaen stort set uden sommerpause og uden sæsonforberedelse og starter med at tabe de to første kampe. Øhm, herunder en, en kamp med Brøndby på hjemmebanen, hvor Brøndby øh, scorer et, et mål, og ingenting i, i overtiden. Øhm, øh, og man tager til Vejle, og, og, og fører over og, og smider en sejr på et øh, frisbaksmål, oppe i målhjørnet i overtiden. Det er den modgang, du har. Og derfra så øh, kommer så ovenikøbet, øh, spillerskader, corona, og alt muligt andet ind. Og det er jo ikke nogen undskyldning, det er jo bare en delforklaring på, at når det i forvejen, klaveret ikke spiller for godt i forvejen, så er det jo ikke så godt, at hvis du mangler tre fingre på venstre hånd, øh, så bliver spillet sådan set ikke, ikke, ikke meget bedre, vel? Og øh, der, der, når, når nogle af nøglespillerne er væk, øh, når Carl Sikker øh, er væk i flere kampe, det er noget, der kan mærkes øh, på, på sådan et hold. Og øh, uden at man skal diskutere træner eller spillestil eller alt muligt andet, så er der jo ikke nogen kampe, der vinder sig selv. Fordi FC København har jo den øh, status, og det skal vi være glade for. Allige meget hvad stadion de kommer og spiller på, så glæder man sig til det, fordi det er årets kamp, og er der er noget, der virkelig kan skabe lokal øh, begejstring. Det er, hvis man kan banke de der Københavner. Og det er de vilkår, øh, klubben har. Og det skal man leve op til, og det skal spillerne leve op til. Det synes jeg ikke, de alle sammen har gjort øh, her i sæsonen. De har hjulpet på det sidste, og der er det også hjælper der også at vinde nogle uskynde sejre øh, indimellem. Øh, den kamp i Aarhus, hvor man vinder 1-0, tror jeg er en meget vigtig øh, sejr. Øh, det var før Torop kom til, men det var en meget vigtig sejr, fordi øh, der mødte man et Aarhushold, der gik på banen kun for at, at, at slå folk i hjel og fik lov til det. Øh, og så krigede man en, en, en, en 1-0 sejr hjem. Det tror jeg betød utrolig meget. Øh, og det, det vi taler om, det er, at fodbold er også noget, noget, imellem, noget mellem ørne, øh, som ikke er så meget med, med om man kan, er en god fodboldspiller eller en dårlig fodboldspiller, men at man øh, sammen kan, kan løfte en opgave. Og der tror jeg faktisk, at der er sket en, en, en, en forbedring, øh, en klar forbedring øh, til den gode side øh, inden for den sidste månedstid. Det ser sådan ud. Ja. Øh, fodbold handler, handler også om individualister, der kan levere på højt niveau. Lyngge, du øh, viskede mig det i øret forleden dag. Der har været nogle interessante forlængelser på det seneste. Øhm, I FC København og også Midtjylland. Jeg går ud fra, du var dem, du hentede til øh, med, med Falk og øh, øhm, der var, der var Det var Karl Sikker, der forleden dag sagde, at Rasmus Falk var den bedste spiller i ligaen. Synes han? Er du enig, Lyngge, i det lige nu her? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, han er dygtig spiller. <tryk> uh, men jeg synes vi har vi har en, mere end en håndfuld måske to håndfulde rigtig gode spillere i, uh, i ligaen, men den er han der med imellem uh, men, men grunden til som de to forlænger så de springer i øjnene det er de to spillere som kunne i to udlandet jeg vil sige hvornår det skulle være er min tro og når så de forlænger med den periode de har så kunne det jo være rart at have set, hvad står der egentlig i sådan en kontrakt der. Fordi når man spørger ind på, kan de få lov til at rejse? Nej, det kan de ikke, men vi vil, vi vil se positivt på det. Okay. Når spillerne de så peger på hjertet, og så siger, altså det at få lov til at være fire år mere i FCK, eller fire år med det, alt det, der foregår ned i Midtjylland og så videre, så, er det først, så vil det være første gang, hvis ikke det har noget med bundlinjen at gøre, Altså, jeg, jeg har lavet forlængelse med mange spillere, jeg har lavet kontrakter med mange spillere, så der er heller ingen tvivl om, at de to klubber, de har også øh, markeret sig og, og give en fornuftig løn til de to her. Men der skal man også prøve at lave et styk. Hvis nu man sælger en af de to spillere, nu siger 20-30 millioner, lad os bare sige 20, det er sådan en forholdsvis let tal, der skal man nu at give 25 eller 30 eller de samme 20, for at få en anden spiller ind. Og det kan også være, at han skal have mere løn, end det, de andre, de er vant til at få. Og derfor skal man nogen gange, og det kan være svært, kan Niels Christian også bidrage med formentlig, det kan være svært nogle gange med de klubber, eller med de spillere, man har i klubben, at give dem høj nok løn, når de skal springe fra, altså, nu gælder det ikke de her to spillere, men på anden niveau, 60-70.000, nu skal vi lige pludselig give dem 140.000, Altså, hvor mange virksomheder lige, det sker i, at man ryger fra 70.000 op til 140 eller 200.000. Og derfor, jeg har taget mig selv i det nogle gange, hvor jeg måske har regnet forkert, og været lidt tilbageholdende med at give den store løn, og så sælger vi spilleren, og så viser sig, når man skal gøre boger op fem år efter, at så har den nye spiller, der kommer ind, formentlig været lige så dyr, som transferer det hele med, med den af vores egne spillere. Men de to spillere her, de, de er jo rundt de højeste, tror jeg, transfer eller forlængelser, der er i dansk fodbold. Og det fortjener de også. Begge to betyder voldsomt meget for deres klub. Hvad er det, du tror, der står i de der kontrakter? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, men, altså, jeg ved det ikke, men altså, de, de får jo det, der svarer til, hvad en direktør skal have i en meget stor dansk virksomhed. Ja, øh, man kan i hvert fald sige, at Lønge og jeg, vi er født alt for tidligt til at kunne følge med øh, med, med, med de der tal der. Men øh, jeg, jeg synes, det er vigtigt, det, det Lønge siger, fordi jeg må også erkende, at øh, jeg sikkert også, øh, og det ved jeg har, øh, nogle gange, har været alt, alt for fedtet. Øh, ikke bare med vores egne spillere, øh, men også med de spillere, man sidder og diskuterer kontraktforlængelser med, fordi man har lidt en, man har lidt en, en, en det er jo fordi, og jeg, vi er jo klubmænd på en eller anden måde. Vi synes jo, ligesom Løgne synes, det er naturligt, at OB er verdens navle. Så synes jeg selvfølgelig også, at spille i København, det er jo det eneste rigtige sted at være. Og hvorfor skulle man tage et andet sted hen, hvor du ikke aner, om du kommer på holdet, og om trænerne er idiot, eller præsidenten ønsker, at du heller skal slå hans græsplan ind og spille på holdet? Og hvor mange flere bassører får du ud af det, og bliver du lykkelig, og alt muligt andet. Vi har masser af argumenter for alt det der baseret på, at vi selvfølgelig gerne vil holde spilleren. Og vi har udtvivl, som jeg har i hvert fald nogle gange været øh, lidt for fedtet med at øh, sige, okay, og fordi Lønge har jo ret, det der regnestykke øh, skal man jo gøre, fordi har man en god spiller, som er en stamspiller, som spiller flertallet af kampene, og som ofte gør en forskel, skal man ud og finde sådan en spiller, øh, så får man ham ikke øh, til, til ingen penge. Uh, man har muligvis nogle gange en uh, i truppen, der man tror, der kan vokse til og, og fylde, fylde rollen ud. Uh, nogle gange kan man hente et talent et sted, som også over tid kan, kan gøre det, men det er også en risiko, så... Uh... I burde nok indimellem have haft, der er nok nogen, der burde alligevel have haft lidt mere løn, det må jeg nok kende, men det er der så ikke noget at gøre ved. Er der en lille juleundskyldning på vej her, Niels Christian? <laughs> Nej, ja, det kunne da godt være for eksempel. Altså, jeg kan nævne et eksempel, som jo ærger mig lidt for at være helt konkret. Altså, den aldeles udemærkede Hjalte Nørregård, som jo er barnefødt i KB, og søn af en af mine gamle holdkammerater, Claus Nørger og spillede jo på alle mulige ungdomslandshold og, og, og kom på førstehold efter København og var, var en, en forrygende spiller både en klog spiller og en dygtig spiller og det var umul, u, meget, meget besværligt uh, for os at blive enige om nu synes jeg jo, at han havde et skødderhoved af en agent uh, fordi så lang tid jeg bare snakkede med hans far så gik det sådan set udmærket men, <laughs> men, så det gik lidt i skud og heldigvis kom der så tilbage men altså, øh, det er bare, jeg må da erkende, det er der måske et eksempel på, at øh, man skulle nok lige i første omgang måske vælge lidt mere rundhåndet, men altså, jeg er altså gået og passet på pengene, så vidt jeg kunne, som om. Det var mine egne, og det er ikke altid, det måske have været lige klogt, det må vi nok kende. Nej, men, men jeg vil også sige, at der var en <coughs> en af vores dygtige bestyrelsesmedlemmer, der for nogle år siden, sagde til mig, at det der med at sidde og rode rundt i noget, man har gjort for to år siden, eller et år siden, eller sådan et eller andet, at det synes jeg egentlig ikke, at jeg skulle drille mig selv mere. Fordi det er også de forudsætninger, og de muligheder, de ting, der er, på det given tidspunkt, hvor man har været med til at tage nogle beslutninger, som man så... Omgivelserne kan synes var underlig, eller man selv synes, man skulle have gjort det anderledes. Men det ændrer ikke ved det, vi begge to siger, at det er en problemstilling, som man har godt af at holde sig for øje, og ikke sådan noget med, at der er nogen spillere, der er griske eller et eller andet, men simpelthen forholde sig til ene og alene, er det en god deal for den her situation. Er der nogen, du fortryder, at ja. du, har, du har lavet slippe af sted fordi du ikke vil give øh, det, som, øh, som øh, der kunne få jer til at mødes, kan man sige? Nej, ikke, ikke, jeg kan ikke ligesom sidde og rulle nogen frem, og jeg er heller ikke selv på, at vil ville have gjort det, men når jeg nævner det, så er det selvfølgelig, fordi jeg har været i betragtningerne og været inde i overvejelser nogle gange, og det betyder ikke, at jeg så ikke kunne finde på, dengang, at sidde i den samme suppedages et år efter. Så der er selvfølgelig nogle grunde til det, men alligevel kan man jo godt, når man sådan skal se selvkritisk på nogle af de ting, som, som, som sker i den her branche, mm. så er den en satsus, som svært. Og der var engang en, en holdleder, som jeg skattede meget højt, der sagde til mig, Lyngge, vi skal også passe lidt på, at vi nævner så store beløb hele tiden, at 5.000 kroner lige pludselig ikke er penge. Og den, den gik rent ind, for jeg forstod, hvad han sagde, at når nu man har siddet og forhandler og brugt millioner, og der så kommer en ind ad døren og spørger om et eller andet, og man siger, Nå, jamen, hvad koster det? Jamen, det koster alligevel nok 10.000. Ja, så, så, så sagde man jo, vel ja. Fordi altså, tal blev ikke så store, og det var en god lærdom for mig, at han lige sagde det på den måde. Men du var også bankmand, var du ikke lykke inden du blev øh, fodbold? Øh... Nej, jeg var faktisk ved socialforældre, der, ja, det... der gav vi ja. også penge ud. Det er, der en del, der peger, det er der en del, der peger stærkt tilbage på til det her. <laughs> uh, Nå, no, hvis jeg må give en, uh, måske lidt an, en, en anden vinkel på det der også, som jo også uh, er, er en del af samme uh, hvad skal vi sige, surdrej her, det er jo bare, at Uh, vi, vi oplever jo også, det tror jeg også Lønge har oplevet, at, uh, eller oplevede, at uh, uh, man kan have en spiller, som uh, har en kontrakt, og uh, den er fin og flot og uh, egentlig, egentlig meget passende. Og så pludselig møder hans agent op og, og meddeler, at nu synes han, at hans spiller har spillet rigtig godt de sidste to-tre kampe, og nu synes han faktisk, at han skulle have noget lønforholdelse. Og det må jeg indrømme, det har jeg sgu altid haft det stramt med, fordi de kampe, var har spillet af helvede til, der har jeg sådan selv aldrig oplevet, at der er en agent, der er kommet og sagt, jeg synes, vi skulle sætte ham til 15.000 en ned i løn, fordi jeg kan godt se, at han ikke helt udfylder sin rolle. Og, og, og, og det, det er måske en af de ting, der måske har generet mig mest i min tid øh, som, som fodboldkøbmand, at øh, klubberne står inde for de kontrakter, jeg står inde for de kontrakter, og de aftaler, der er gået, og jeg vil til enhver tid gå ind for, at forpligtelserne går, uanset om spilleren spiller af helvede til, om han brækker benet, om han øh, har mistet lysten, eller alt muligt andet, så får han sin løn til udløbsdatoen. Men, men det der øh, chakkeri, øh, selvfølgelig kan der være årsager, der gør, at man ser en spiller, der virkelig udvikler sig og løfter sig op på et nyt niveau, øh, kommer på landsholdet af stort salgspotentiale, hvor man selvfølgelig et eller andet sted siger, Uh, vi er interesseret i at holde spilleren, vi vil gerne forlænge hans kontrakt og selvfølgelig skal han så have uh, en væsentlig uh, lønforholdelse, men, men, men det andet chakkeri sådan midt i en kontraktperiode, fordi uh, der lige pludselig er blevet spillet på gode kampe, det fandme ikke til at holde ud for at se det lige ud altså. Jeg gad egentlig godt se dine reaktioner, når det skete, Niels <laughs> Du kan før lønge, hvordan det er. Der er sikkert også med... <laughs> Men lønge, jeg kom til at tænke på en, en spiller, som jeg i forvejen faktisk ville have hørt dig til, men som passer meget godt ind i denne her case, måske, øh, som var under dine vinger, øh, da I vandt mesterskabet i 8. Danny Califf, øh, som jo huserede nede i jeres forsvar, eller også var i en form for kaptajn, øh, eller det var han, han øh, Egentlig vil jeg have hørt til, da han kom til klubben Men lad os lige starte den omvendt Fordi han øh, bliver jo øh, jeg, jeg sad og læste lidt op på det i går Han vil jo gerne have mere, øh, flere penge ud af dig End du vil give ham Og ender faktisk med at tage til FC Midtjylland øh, var, det, var det en hvad kan man sige, sag, hvor du efterfølgende har tænkt hmm, Det skulle jeg måske alligevel have givet ham lidt mere Nej det var faktisk en af de sager, hvis endelig skulle kigge på det, hvordan ja. gik det så, da han kom til Midtjylland, <coughs> blev det så så meget bedre, end det har været i OB og så videre. Nej, det... ikke for ham, men det var mere for ÅB, tænker jeg. Nej, fordi han var jo en spiller, som vi mente, fordi det spiller jo også altid ind i de her overvejelser. Kan vi finde en tilsvarende spiller, som kan gøre det lige så godt eller bedre, hvis vi skal i, i det lønniveau, som vi sidder og snakker om? Og der har jeg så tilsyneladende på, på det tidspunkt her, syntes, at, øh, at jeg synes, toppen var nået. Og måske har vi også diskuteret, det kan også være, at toppen var nået for, for Danny Kaliff. Nu skal jeg lige sige, at vi havde stor fornøjelse af ham. Han var en fantastisk øh, personlighed i klubben, og han kunne også det der med at være en, have en professionel holdning til det hele. Så der var ikke bad feelings imellem os. Men det er også det lykkelige, det er, at vi kan også godt skældes i god ro og orden. Sådan nogenlunde med en part ender nok altid med at være en lille smule skuffe. Men hvis jeg stod af på et eller andet tidspunkt, og har jo formentlig også haft det med vores træner, at det kan vi gøre lige så godt med at finde en anden. Men så vil jeg egentlig gerne spørge dig til, fordi det var egentlig en anekdote, jeg var på jagt efter, hvordan du fik fingre i Danny Califf, når jeg lige sidder og ser hans CV, så kan jeg ikke lige se den direkte vej til AB. Nej, jeg kan faktisk ikke engang huske det, når du lige spørger mig nu. Ja, men, men jeg har jo ikke selv, jeg ikke selv <coughs> bare fundet ham ud af det blå. Øh, jeg har uden tvivl fået nogle markeringer. Øh, der sker jo det, at hvis vi selv er en forsvarsspiller eksempelvis, og, og jeg melder ud, at vi er nok nødt til at hente en, en ny forsvarsspiller. Så kommer det af sig selv. Altså, det, det er jo en kæmpe annonce. Vi betaler bare ingenting for det og så ryder den jo ud, og så begynder jeg at reagere, og jeg kan i dag ikke engang huske, at jeg er nødt til at indrømme, min kone holder vil sige, at det er sgu ikke noget nyt, <laughs> uh, jamen, jeg kan ikke engang huske, hvem agenten var, det kan jeg faktisk ikke. Jeg, jeg kan ikke engang huske spilleren. <laughs> <laughs> så I var ikke lige ved at købe fra kan jeg høre noget skrejt til <laughs> Nå, jamen ved du hvad, du kan jo få lov at tænke over Lykke med det tilbage, hvis, hvis du kommer i ja. tanker, for så vil jeg egentlig gerne høre dig til en anden, uh, Niels Christian, jeg, har, jeg har, synes, jeg har svigtet lidt, og spørger jer til anekdoter uh, på det seneste. Uh, Rio van Herden, ikke at han på nogen måde kan sammenlignes med Danny Kadic, som var en amerikansk forsvarsspiller, hvis jeg lige skal sætte dig ind i den i uh, OB. Rio van Herden, hvor, hvordan kom han uh, til at sætte Jamen, han var jo øh, et af de øh, produkter, der kom ud af vores øh, eventyr med øh, den fodboldskole, vi øh, åbnede på foranledning af. Øh, egentlig var det jo Nelson Mandelas øh, besøg i, i, i Danmark og øh, i samarbejde med Danida, at vi fik en, øh, en, en henvendelse om, at, øh, om vi kunne gøre et eller andet nede i Eastern Cape-provincen i Sydafrika. Og efter, jeg synes jo måske nok, at vi havde andet at se til. Det var jo ikke ret lang tid, siden jeg var startet som sportsdirektør. Men, men vi synes alligevel, at det lød så spændende på en eller anden måde, også det der med, at måske få et, et, et, et sted nede i Afrika, hvor vi kunne spotte nogle talenter. Afrikansk fodbold øh, er jo rig på, på, på, på fodboldtalenter. Øh, der var også mange, der der omkring tusind skiftede, havde den Mening med rette, at det var kun et spørgsmål om tid, før et afrikansk hold blev, blev verdensmester. Det kan jeg så sige, det kommer nok til at vare en del år endnu, efter at have været nærkontakt med dem. Og det er der mange årsager til, det kan vi diskutere på et andet tidspunkt. Men vi fik jo etableret denne her fodboldskole, og vi ansatte jo den, den tidligere OB'er, Roald Poulsen. Som, som teknisk direktør. Jeg skal høre, at Hilse Roald havde 70-års fødselsdag her for nylig, så jeg skal hilse jer alle sammen. <laughs> det må uh, han lavede et fantastisk stykke arbejde. Vi lavede både træneruddannelse, og vi lavede spilleruddannelse, og vi hentede spillere rundt omkring i, i hele Eastern Cape-provincen, invocerede dem, gav dem skoleuddannelse, uh, fodbolduddannelse og det ene med andet. Vores håb var selvfølgelig, at vi kunne, vi kunne uh, uddanne uh, spillere, som var de bedste af dem, Enten kunne de komme til europæisk fodbold, som var der drøm, øh, men selvfølgelig helt først og fremmest til i København. Det var så også den forbindelse, vi fandt øh, Sibu Sisu Han var ikke fra fodboldskolen, men vi havde nogle træningsophold øh, dernede, hvor vi hentede andre spillere ind til prøvetræning af de mere etablerede spillere fra, fra Premier League i, i Sydafrika. Men El Rio øh, er måske det bedste produkt af, af, af den sydafrikanske fodboldskole. Han kom jo til København. Han fik kontrakt med med, med, med med os. Og jeg kan jo minde lyngre om, at han scorede et meget afgørende mål øh, øh, mod OB, øh, som jo øh, øh, var meget meget, øh, afgørende, meget meget afgørende for FC København. Igen vandt en, en, en pokal. Så øh, spillere, der kan gøre sådan en forskel, en dygtig tekniker, Uh, lidt klein i det, men uh, utrolig dygtige fodboldspillere, som vi så uh, efterfølgende uh, sendte videre til, til Belgisk fodbold. Til uh, yeah. Et, et, et rigtig, godt, uh, rigtig godt bekendtskab, må jeg sige. Dygtig, dygtig spiller. Øhm, ja, apropos det der med at minde folk om nødvendelsen, så vil jeg da godt minde dig om, at der var jeg journalistpraktikant på DR Sporten, og skulle ind og snakke med dig, som var sportsdirektør dengang om Elrivo van Herten, og da vi har lavet det her Radiointerview øh, Så øh, slukker jeg for båndoptageren og, og vi står lige og snakker om hans kamp Dagen før tror jeg det var Hvor jeg, hvor jeg sådan kommer med et par betragtninger Og så siger du Nå, kan du godt lide fodbold? Ja. Hvor, hvor mange mænd sagde du egentlig det til? Jeg har til mange. Det har jeg sagt til mange altså, jeg kan sige, Det har jeg også sagt til nogle spillere og man, og de er om det hele taget, Om de var uvenner med bolden <laughs> ja, det husker jeg da i hvert fald for. Men det jeg også synes, er også så interessant ved det her. Nu, nu længe brægter jeg en amerikaner i spil i forhold til dig, og, og en ø, sydafrikaner i forhold til ø, dig. Niels Christian, det er det her med nationaliteter, som kommer med nogle, med nogle ting ind ø, i en ø, klub. Og egentlig, Niels Christian, kom jeg til at tænke på det, fordi da vi snakkede Maradona for et par uger siden, så sagde du, det er altid godt at have en argentiner på sit hold, for de kommer med noget særligt. Så kan I ikke prøve at gøre mig lidt klogere på det her med nationaliteter? Altså hvad det er, de står for? Lønge, hvad, hvad stod sådan en som Caliph for? Vi er jo ikke mange amerikanere igennem Superligans øh, historie. Nu ved jeg ikke, om, om han er typisk amerikaner, men det kunne man godt øh, sådan få en fornemmelse lidt af, hvis man tænker inden for idrættens verden mm. i hvert fald. Han, jamen, han viste jo hvis, hvis sig selv, han blev jo også anført for skal vi lige sige, det er også en grund til jo, at der skal arbejdes hårdt, når vi træner, så træner vi. Og han var unseriøs. Og øh, vi havde jo sådan noget med det der fede hvis 5 procent, den blev lidt for høj så er nogen, der fik besked på at møde en halv time før, og sidde lidt på sygden, og så de rigtig kunne blive hængt ud for. Hvad kaldte at de det? Fedeholdet? Fedeholdet. Jeg må ikke gå ud i den svømmeunion, <laughs> den der... Nej. <laughs> <laughs> øh, men der kom en aldrig i nærheden af, fordi en fedt procent for ham, den var meget lav, og det er sådan, nogle, <laughs> sådan en forestillelse, så det var måske for at slå sig ud af, det er almindeligt omdømme amerikanere, som vist nok er lidt fange af højt procent, mange af dem, men han var, han var bund solid og han var bund seriøs, og han var et ualmindeligt godt menneske. Så han bidrog med noget, men nu skal man jo passe en lille smule på, at man ikke tror, at hvis bare lige man får 14 udlænding ind i sin trup, så er der så mange ting, der bare lige drøber af på troppen. For jeg skal hilse at sige, at der kan også være mange, mange udfordringer ved at have udlændinge ind. Vi har noget med og for nogle af dem. Det er godt, at de ikke snakker engelsk. De snakker engelsk flydende, når, når vi skal have vide, hvad de kan. Når de så kommer, så kan de tage lidt harken, Og så har vi falden for dem som fodboldspillere. så tager vi dem ind. Og så kan vi have nogle sprogmæssige problemer. Og det er småtrejls. Og jeg har det personligt sådan. Og det kan også være det er forkert, men sådan er indrettet. At hvis vi vil kalde os Nordjyllands hold, og FCK vil kalde sig byens hold, så skal vi altså fremdeles snakke dansk. Det synes jeg, det klæder os bedst. Ikke, vi skal til at stå og snakke både tysk og engelsk og serbokroatisk eller sådan et eller andet, for at vi kan gøre spillertruppen forståelig. Det vil jeg ellers gerne høre, lønge et bud på, hvis du kunne. Øh, Nils Christian, hvad for nogle nationaliteter, nu har du selv nævnt øh, argentinsk, altså hvad for nogle nationaliteter har det været din erfaring, har beriget øh, og er kommet med sådan den samme type ja, mentalitet, som I har kunne bruge i Etikram? Nu skal man måske passe, skal jo passe på med at generalisere. Øh, men altså, øh, det er jo rigtigt, at når man tænker tilbage på, øh, hvor, hvor meget amatørfodbold og hvor også en amatøragtig tilgang, øh, og måske også lidt laissez tilgang, mange danske spillere har til fodboldspillet, det er jo blevet meget bedre i dag, fordi det er jo blevet et erhverv, og det er meget mere professionelt set op. Men man må jo sige hvad hvis vi tænker bare øh, 15-20 år tilbage, så var der æder med, med mange amatører øh, i de danske øh, superliga øh, Og øh, der kom altså nogle udlændinge, som, øh, som havde, som Lønge siger, en anden tilgang til det. Jeg oplever også amerikanere som meget dedikerede øh, professionelle, når de griber sådan noget. Vi har jo selv haft gode erfaringer med, med øh, svenskere, øh, som vi øh, har haft en del af i klubben. Øh, selvfølgelig nogle af de bedste svenskere, og det er jo alle sammen, der er nået langt i deres, deres, deres øh, fodbold, fordi øh, de har også en virkelig professionel tilgang til det at træne, til det at spille fodbold. Der er ikke noget slendrigeren overhovedet. Øh, når man får spillere som nu eksempelvis Elrijo van Erden, eller Zuma, eller hvad vi nu har haft fra, fra, fra, fra Sydafrika, og vi har jo set andre, det ser vi også den dag i dag i superliga øh, spillere af, af, af afrikanske herkomst, øh, jamen så har de jo øh, nogle, i altså de spillere, vi får op, mange af dem, nogle, nogle, nogle, nogle tekniske færdigheder. De har en smidighed, øh, som vi nordborgere ikke har. Og, øh, der er jo, øh, dermed kan man jo finde nogle spillertyper, som kan kompletere dit hold i forhold til, hvad vi kan finde på det danske marked. Altså, det bliver jo altså svært øh, at, at få en, en, en, en dansker, enten han er øh, fra Aalborg eller fra København, til at, at få de smidige kroppe, som øh, eksempelvis øh, sydamerikanere og afrikanere har. Det må vi altså nok sige, og derfor kan de gutter der, de, kan jo altså nogle, de har jo nogle tekniske færdigheder, som hvis det bliver raffineret, så kan de virkelig gøre gavn på et fodboldhold omvendt, så mangler de jo fuldstændig ofte, det gælder amerikanere, og det gælder i høj grad afrikanere generelt. Jeg indrømmer, jeg generaliserer, der er selvfølgelig undtagelser, men mange af dem mangler jo fuldstændig den taktiske, holdtaktiske og individuelt taktiske skoling, beslutningstagning, som er nødvendig i fodbold. Hvornår skal du drible? Hvornår skal du spille bolden første gang? Hvordan skal du placere dig? Hvordan interagerer du? Hvilke relationer har du til dine medspillere på og uden for banen? Og det er en udfordring, når man har den type spiller. Man får nogle ting, andre ting mangler dig. Hvad med sådan noget som brasilianere? jeg ved, jeg kender, alle kender jeres nordiske kærlighed, hvis man kan sige det oppe i OBI, I har jo også været rigtig glad for nordiske spillere. Men hvad hvis vi tager sådan noget som brasilianere, som I jo begge har haft forbi jeres klubber? Hvad, hvad får man fra dem? Jeg er med på, at man får noget andet samfang, end, end man får på de her bredtgræder. Jamen hvis jeg må starte, så vil jeg bare sige, at det der kærlige af fodbold, som vi alle sammen er begejstret sig af, når vi ser de bedste brasilianske spillere udfordre sig. Det er jo selvfølgelig det, man er på jagt efter. Man skal lige tænke på, at i bare i europæisk fodbold, løber der i øjeblikket omkring 2.000 brasilianske fodboldspillere rundt i europæiske klubber, Og det er et vældig højt antal, og der kan jeg så også sige, at det er så ikke dem alle sammen, der er brasilianske landsholdsspillere, eller nogensinde bliver det. Men de kommer jo ind i Europa, og det er jo deres drøm. Og der er ofte en vej ind gennem Portugal, som har nogle særlige aftaler omkring oversøgeske spillere på grund af deres tidligere kolonitid, der gør, at de kan komme ind og få et EU-pas. I Bulgarien gør man det samme. Der har man mange brasilianske spillere, som man tager ind og nationaliserer i løbet af seks måneder, kan man få et bulgarsk statsborgerskab, og lige pludselig er man EU-borger, og så kan man sælges på det europæiske marked. Så der er altså en, en handel med oversøiske spillere, specielt fra, fra Sydamerika, øh, som ikke helt er, er, er ligekønt, fordi der render eddermog med også mange spillere rundt øh, og koldt vand, øh, mishandlet af agenter, også af, af grådige klubber. Så bare det at få en brasilianer i sig selv, er ikke et øh, et, øh, hvad skal man sige, et kvalitetsstempel, øh, men der er eddermog på mange dygtige brasilianske fodboldspillere, det skal vi også sige. Det er der. Jamen jeg, jeg kan supplere med, at jeg faktisk brugte meget energi og tid på at se, om det var en vej at gå, fordi der var mange, der som fik mig overbevist om, at med, med det talentmasse, der var i Brasilien, så måtte der være noget at hente. Men det er en svær verden at begå så I fandt jer ud af Altså jeg var i Brasilien et par gange. Jeg var nede og møde nogle af de kontakter jeg har fået til en ungdomsturnering i Schweiz, osv. Altså for at se de der 16-17-årige, de havde, om det var der, vi skulle begynde. Men brasilianske klubber, uanset næsten om vi er på helt højest niveau eller på næsthøjest niveau, de var blevet vaccineret med frygt for at lade nogle af deres spillere gå for billige, og så bliver de store stjerner i Europa, og blive mange 100 millioner værd, eller sådan et eller andet. Det havde de alle sammen eksempler på, og derfor var det heller ikke altid så enkelt, at få den flyttet, dem man sådan synes man kunne gennemskue, der godt kunne blive et, når godt ud er. Og vi, vi prøvede, og jeg må jo jeg må at erkende i dag, at jeg var ikke dygtig nok, jeg tror egentlig ikke, det var noget med de kontakter, jeg gør, jeg havde, fordi jeg tror faktisk, at det var okay. De havde, de havde en god indsigt, i brasilianske spillere osv. Men, men der var for mange blokeringer for mig for at, at tro på projektet til sidst. Og vi prøvede med en fire 5 stykker fra et lidt lavere niveau, end vi måske skulle have gjort. Men det handlede om, hvad penge vi havde. Og de elsker hele tiden, og vi lavede 50-50-aftaler. Det dukker altid op, at de vil lege 50% af spilleren stadigvæk, og det vil vi ikke være med til. Og derfor var det lidt, lidt svært. Og de der unge spillers pas, det vidste man jo ikke rigtig, hvor det lå hen, Men det lå garanteret altid ved agenterne, så de kunne ikke komme nogen som helst steder, hvis ikke de der agenter, de havde været en del af. Så det, det blev for miskmasket for mig. Og vi, vi fik, vi havde Tullio, som jo endte med at få succes i udlandet, men lige nu var hans kontraktsgruppe sådan sammen, at den dag vi skulle tage stilling til, om vi nu ønskede at udnytte det, så var det faktisk for dyrt i forhold til der, hvor vi havde fået ham flyttet hen. Havde vi vidst, hvordan det gik de næste to år, så skulle vi have beholdt ham. Men det var ikke let at se. Og det handler også igen om, hvordan var situationen lige på det tidspunkt. Den var sådan, at vi ikke havde råd til ham. Men, men det, det, blev, det blev ikke godt, og derfor vil jeg sige, at det var en miskmask med, at jeg formentlig ikke rigtig var dygtig nok til at være på det marked, eller også var det markedet bare alt for ugennemskueligt for mig. Og jeg har jo altid haft det sådan, jeg orker ikke, jeg gider ikke være med til noget, der ikke tåler dagens lys. Altså, jeg er jo helt enig med de erfaringer, som Lønge har gjort, så man kan sige, at i København prøvede vi at gå to veje for ligesom at komme udenom det der problem, som Lønge nævner. Øh, hvor til øvrigt kan nævnes, at de fleste spillere i Sydamerika, de har som regel enten otte vicepræsidenter i klubben, øh, som er deres onkel eller deres tante, øh, og som alle sammen helst skal ind over og tage stilling til, om de nu kan, kan komme afsted til den eller den klub, og hvad de øvrigt som lynge siger, hvor meget de fortsat skal eje af ham. Så det er en jungle. Altså Vi gjorde det i FC København af to forskellige veje. I Sverige var der nogle rigtig dygtige folk, som også havde nogle kontakter i Brasilien, og de hentede jo til nogle af de svenske klubber, brasilianere, op. Og der så vi den tilgang til det, at de af dem, der kunne klare sig i svensk fodbold og integrere sig lidt og kunne holde ud og bo i Sverige, de kunne nok også holde ud at bo i København. Så vi hentede jo et par stykker, blandt andet verdens flinkeste mand, som man hed blandt fansene, Alvaro Santos, som vi hentede i Helsingborg. Ørkryde var også dygtige til at hente øh, brasilianske spillere hen. Derudover så lavede vi en, øh, en øh, klubagentaftale, hvor vi ansatte en agent, som boede i Sydamerika, der havde kendskab til det sydamerikanske fodbold, som scoutede markedet for os, som var rundt og kigge på nogle af de der turneringer og nogle af de træninger, hvor de store klubber øh, valgte spillere. Og der skal jeg da hilse at sige, at selvom de kommer jo ikke alle sammen til Santos eller Palmeiras, Uh, så der er altså spillere i forbindelse med de her udtalelsesstevner, hvor man virkelig godt kan slikke sig om munden og sige, ham og ham kunne man godt tænke sig. Men det kræver altså, at man har en, en lokal mand, og det har vi så også haft glæde af. Men jeg har da også indrømme, at vi har da også grebet det forkert i skuffen alligevel. Lige meget hvor umage man gør sig, så er der en risiko, når man henter en spiller fra et helt andet klima og fra, et, uh, fra en anden kultur uh, til dansk fodbold. Ja, for der tænker jeg også sådan en. Nu skal Husky. du have lov til at nyse eller hose, ja. eller hvad du gør. Nu, <laughs> så tænker jeg på uh, sådan en som uh, Musis, uh, som jo uh, passer ind i din, uh, man skal have en argentiner på sit uh, hold, hvis man ellers skal slippe sted med det. Uh, men er det den her, er det den risiko, der er ved at flytte dem oversøisk uh, som du også siger, at det, det hjælper og at, at, at kigge til Sverige, hvem fungerer der, så tager vi dem, når de har afklimatiseret sig. Altså, fordi han kom der svigt, jeg husker direkte, ikke? Jo, han kom direkte, og øh, der kan man sige, at han skrev vi en kontrakt med, som jeg husker det relativt tydeligt. Øhm, øh, og der gik der jo et par måneder, inden han skulle tiltræde, og så der tror jeg nok, at øh, Ståle han fik et, øh, et af sine raserianfald, der han så, øh, at han havde i hvert fald været på den der fædeskole, som, øh, som Lykke talte om før. I og Nordjylland. Altså, Udtrænet og overvægtigt op, øh, og var faktisk fuldstændig ubrugelig. Det var nærmest muligt at bringe ham i træning igen. Så det er jo, det er jo også nogle ting, som i meget hvor mange træningsprogrammer, du har afleveret, og sagt, nu skal du huske, og nu er der ferie, og nu skal du være, sås så kommer du der. Øhm, så kan det jo altså godt gå op i hat Så det er den risiko, man, man også løber med. Til gengæld må jeg sige, at vi har haft nogle, ud, nogle spillere, jeg har nævnt Santos, Alton Almeida var jo også et øh, et øh, fantastisk, øh, En fantastisk spiller, der lavede ting på en fodboldbane. Altså, øh, hvis der er nogen, der kan huske det mål, han lavede, hvor han dribler ned til baglinjen og dribler uden at målmand og så slår den ind med en, med en rundskab over det lange hjørne. Altså, den, den type øh, kunststykker øh, kunne de her spillere udføre. Og øh, det hører jeg også med til dem. Sådan nogle leder vi jo efter hele tiden. Ja, han er, hvis, altså, hvis man har penge runsker. nok, så kan det jo sags, Lasse, det var nu igen en øh, ganske udmærket forretning, Lønne Jacobsen, fordi når de så også bliver bedre af at spille i København, så kan man sælge dem for større penge, okay. ved du godt. Okay. Har du okay. hørt om det? Okay. Og det nu er der egentlig begreber udvikling af spillere. <laughs> Ej, jeg skal lige prøve ned, Kajsa, fordi det, fordi sådan noget kan du huske betydende bedre end mig. Jeg fik jo også at vide, at hvorfor vi havde så travlt med brasilianske spillere. Nej, vi skulle kigge efter argentinske spillere. Og de passer meget bedre ind op ved os øh, i Norden, end øh, brasilianere det gjorde. Hvad har vi egentlig haft af argentinske spillere i den danske liga? Det er ikke mange, vel? Nej, ikke mange. Øh, jeg kan huske, at jeg havde jo... Øh, jeg kan knap huske, hvad han hed. Øh, og jeg kan huske, at der er mange ved jeg, som har bebrejdet mig. Vi havde en spiller oppe, til, til, hvor vi havde ham med på en træningslejr. Vi havde over i Jylland, oven i, Købe, i Vingsted, af alle steder. Uh, problemet er jo, at uh, det der portugisiske, som mange argentinere taler, altså uh, lige bortset fra de udvandrede danskere, der er derovre, uh, det er der ikke ret mange, der taler i, uh, i, i Danmark, og uh, sprogbarrieren, og uh, de der gutter der, de taler jo ikke engelsk overhovedet, uh, og det er meget svært ved at lære det ordentligt købet, så... så uh, vi, vi tog det ikke rigtigt. Han Bakke, og jeg talte meget om ham her. Han var en utrolig dygtig spiller. De irriterer mig lidt nu. Øh, jeg ikke kan ikke huske, hvad han om det kan jeg så slå op. Men jeg tænker men, bare... Vi sendte Liga. ham jo så tilbage, og han spillede jo så finale i Copa Libertadortos øh, et år senere. <laughs> Æh, og, og så spørger alle, hvad fanden tog ikke ham han Måske nok ikke passe ind i vores måde at spille på. Men, men det er jo en anden ting. Det er jo bare, at vi spiller jo et meget kollektivt fodbold i Danmark, øh, som ikke altid passer den måde, som sydamerikansk fodbold, igen med, med risiko for at generalisere, øh, så er det jo sådan, at i, i, i, både i Argentina og i øh, Brasilien, øvrigt øh, øh, også nogle af de andre sydamerikanske lande, spiller man jo det, jeg sådan lidt fint kalder intermitent fodbold. Det er intervalfodbold, Altså, man kan få lov at gå ned på egen banedel og hygge sig lidt med det, og lige pludselig så eksploderer det, og så går det bare øh, hamrende stærkt. Hvor vi jo i meget europæisk fodbold, der er der jo et helt andet tempo på kampene, der er et helt andet højt pres i kampen. som de her spillere, mange af dem aldrig nogensinde har været vant til. Så det er, ikke, det er altså ikke så lige til hverken sprogmæssigt, kulturelt eller fodboldmæssigt at finde spillere i de områder, som passer ind i den meget kollektive måde, vi spiller på, i, i, i hvert fald i Skandinavien. Lykke, så kan jeg lige slutte med at afklare det for dig. Jeg havde faktisk nærmest glemt, at han var argentiner. Alexander Zymanowski, som var i Brøndby i tre sæsoner, er jo vel, den eneste, vi kan sige, der har, der har haft succes med at komme til Danmark. Så er der Fagne som var i Midtjylland en enkelt sæson, tror jeg. Og Tis, som i starten af 2000'erne var i AGF, og så musis som var i FC København. Men altså, de tre sidste har fået henholdsvis 11, 2 og 1 kamp, ikke? så synes også er vel den eneste, vi kan sige, der med, der med held. Der er måske noget udviklingspotentiale og gå sige. efter i Argentina. Ja, men det var også den fornemmelse, eller den viden, jeg mener, jeg havde, at når vi lige kom til at snakke om Argentina, så kunne jeg heller ikke lige huske, hvor var det egentlig, de var henne. Nej, ja, ja, det kunne man dride de fleste af dem. Men jeg kan da høre, jeg kan da høre I, uh, I skal sende nogle folk eller også selv tage turen til argentinerne, når der bliver åbnet op for verden igen. Så ja, men I, uh... vi tager en tur på Discovery's regning ud på Las Pampas. En og studietur, tager, jeg tager med. Vi så nogle bøffer, så kan vi lave en, en udsendelse om, hvor svært det marked er. Det kan sikkert blive interessant. Ja, det tror ja. jeg. Er der ikke også argentins argentinsk tanker, så kunne vi lære det, mens vi var der? <laughs> ja, jeg så... Det er heller ikke mig. Lykke, den må du tage. Det var lige for at fortælle, at jeg ser vild med danser. Nå, og fanden. Hold op. Er du så meget under trøftelsen stadigvæk? Jeg synes, det er sjovt. er også håndfoldt. Det er også forskellen på dig og lykkedes. Hvis du Thankers har boet i Nordjylland, så havde verden set anderledes. Jeg ved det godt, Tak, jo. Der er ved det. Det er som om, vi er på vej på nogle afstikker. Så skal vi ikke sige tak for i dag, og så sige, at vi mødes. Jeg lover mig at tage Nisse på i næste uge. Det vil jeg glæde mig meget til. Så vi mødes som en tid. Det får vi se. Ja, tak. tak for det. Programmet blev præsenteret af Deeply.